Dragi gosti in udoleženci, za veliko veseli me je, da vas lahko v imenu študentskega društva POLITUS pozdravljena na sojšnji okrogli mizi z naslovom Slovenija, na kakšni poti. Naslov seveda namiguje na to, da so nas nekateri že pripričevali, da je Slovenija na novi poti oziroma celo na pravi poti. Zato se nam zdi primeren trenutek, da se vprašamo, na kakšni poti smo se znašli tokrat. Nedavno smo bili priča izteku parlamentarnih volitev, trenutno pa se nahajamo v času oblikovanja nove koalicijske pogodbe, torej vsebina in moštva, ki bo v naslednjih štirih letih odločilo o slovenskem političnem dogajanju. Stranka socialnih demokratov je bila relativno zmagovalka teh volitev, a od bodoče največje opozicijske stranke, to je slovenskih demokratov, je vločen zgolj dober odstotek. Ti dve stranki sta v seštevku prepričali skoraj dve tretjine volilnega telesa. Ostalih pet strank, ki se jim je uspelo vrstiti v parlament, pa se je med seboj razdelilo še tretjino glasov vseh tistih izmed dobrega milijona slovencev, ki so se odeležili državno-zborskih volitev. Ne maram, med najbolj presnetljive novosti teh volitev spada izpad Nove Slovenije, ki tokrat ni presegla parlamentarnega praga. Ker na ta način seveda izpada krščanske opcije, ki je bila doslej v slovenski parlamentarni politiki in zastopana že od osamosovitve dalje. Druga novost pa je izredno dober rezultat stranke Zares. Nova politika, ki se je po dobrem letu obstoja uspela etablirati že kot tretja najmočnejša parlamentarna stranka. Volitve pa poleg tehničnih razmislekov ponujajo priložnost tudi za boljsebinske. Zanje radi pravimo, da so praznik demokracije, tisti varuh, ki skrbi, da je oblast v zadnji instanci vseeno primorana odgovarjati ljudstvu. Ne kljub temu pa so se med različnimi mislici pojavljali izrazito radikalni pomisleki, tako na volitvan, volitvah, kot tudi v sami demokraciji. Omenimo zgolj dva, ki pa izhajate iz posem drugačnih miselnih tradicij. Nomč Omski se na neki točki ironično vpraša, vpraša. Vsake štiri leta pritisnite na gumb, pa temu pravite demokracijo. Dobro znanje je tudi Čerčilove izjava, da je demokracija sicer najslabši možni izmed vseh političnih sistemov, a kaj, ko ne, a kaj, ko ne poznamo še ničesar boljšega. Vsem tam in še mar bomo danes razpravljali, če gremo z moje leve, Rokom pravprotnikom, novinarjem, če so pisali dnevnik in političnih komentatorjem, gospodom Janezom Markošem, prav tako političnim komentarjem in novinarjem, če so pisali delo, in pa gospodom Matejem Karovičem, profesorjem sociologije in tudi političnih komentatorjem. Upam, da bi je uprostijo, da se nisem posluževal bolj ceremonijalnih nagovorov, ampak mislim, da so naše publike predvsej dobro poznali, pa da se čimprej vsebini posvetimo. Moje ime pa je Nej Korsika in bom moderiran soješnjo dvato, sem aktivni član društva Politus. Sedaj pa stvari sami. Slovenska parlamentarna demokracija bo v kratkom postala polnoletna. Nemara je to že dovolj dolgo obdobje, ki nam dovoljuje poiskati tudi nekatere bolj splošne značilnosti našega parlamentarnega življenja. Zanimalo bi me, ali gosti na podlage preteklega političnega doganja ter predvsem v luči minulih volitev, verjamajo, da slovenska parlamentarna demokracija Na najbolj odgovorna mesta priperja najboljše in najsposobnejše ljudi. Torej, ali je dovolj ljudi, ki bi lahko delovali za skupno dobro in tudi te, ki vstopajo in se aktivno angažirajo. Kaj bi govorilo pri temu in kaj proti temu? Boče, če začnemo na ledi. Naša parlamentar je vsem skupaj. Hvala za nabivo. Moja fakulteta, ampak Uh, naša parlamentarna demokracija, ali to je ona, to prave, oziroma najbolj sposobne ljudi na, na, na, na prava mesta, uh, mislim, da ne, ne slovenska, ne katerakoli druga parlamentarna demokracija tega neskoliže, tega, ki uh, opazujemo sploh za pojavom uh, množičnih medijev in uh, uh, se pravi političnega marketinga, uh, se postavi vprašanje, koga pravzaprav volimo na volitvah. Na volitvah volimo podobo o nekom, ki jo politični marketing, eh, proti vteščemo političnemu marketingu poskušamo eh, postaviti mediji za svojim, pač eh, eh, se slišno, čudno izrabenim, neodvisnim angažmajem, eh, ampak mislim, da, da eh, na koncu ne, je problem v tem, da volivci ne odločajo o... Osebah, torej o osebah, ki bi poznali v bistvo, uh, osebnosti duše, ampak o, torej, o nekih uh, izdelkih uh, marketinga, in te osebe torej, so lahko v resnici popolnoma drugačne, po osebnostnih lastnostih, po sposobnostih in tako naprej, kot uh, pa uh, se dejansko predstavljajo. In zaradi tega jaz dvomim, da demokracija kot takšna, to se mi zdi največja hibrida demokracije, sodobne demokracije da demokracija kot takšno zagotavlja prihod najsposobnejših in najboljših eh, ljudi na, na, na, na pravo mesta. Eh, v primerjavi z recimo kakšno, recimo staro držko, eh, mestno državico, tam so imeli voljeno pravico, je imel v en krok ljudi, ki so se poznali med seboj od malih nog, verjetno, ne? in eh, ko so tam odločali o tem domu zasedal javne funkcije, so odločali o ljudjeh, ki so jih prekleto dobro poznali in ljudje, ki tega zaupanja niso imeli, niso domevan, ne? sicer to ni, bom rekel, tako zelo dobro znano, ne? ampak domevan, da niso, zaradi te selekcije, družbene, niso, niso imeli tako velikih možnosti prihajati priha na pomembno družbeno položaj. Zato mislim, da je slovenska demokracija v tem smislu, trpi za enakimi problemi, kot vse ostale zahodne demokracije. Slovenska demokracija in pa tranzicijska demokracija pa vredno še toliko bolj. Svobrmariš? Ja, to je kar pretežko vprašanje. Zelo široko, pa kar pretežko. Tako, bi jaz rekel, da je demokracija kot, ne vem, zahodnoevropski pojav, oziroma rečmo, pojav Zahoda, tako boljš na zahodne politične misli na zahodne družbeni misli je dejansko v krizi na podoben način kot je um, v krizi ekonomija, ne, ki je v bistvu se na nek način skozi uh, filozofijo kapitala odlepla od svoje izvornosti. Se mi zdi, da je um, politika izgubila tist svoj karakter skrbi za, skrbi za javni blagor in je in zaživila bolj kot ne bolj kot svoje lastno življenje, ki se vrti uh, na neki ravni, uh, ki z ljudvini, bi se zapak strinijo s čonskim, uh, nima upravo ljudi več zadostok skupnega. Uh, kriterij, ki loči prvotne uh, politične scheme od modernih je pravzaprav čezložni področje, na tisto, kar se mi zdi najbolj pomembno, vprašanje proceduralne pravičnosti. Zdaj, vprašanje pravičnosti, ne, če že bi že in tisti, če bi že Aristotel in že sokrat stavke delali za to, skratka, če so bi grški klasiki tisti, ki so politiko videli v območju tako novega dobrega in je dobro pogujevalo um, vsako um, angažiranje za skupni javni, Se skupno javno dobro, zelo, zato, da družba funkcionirala po domačku povedam in opravljamo, funkcionirala zato, da so ljudi lahko spoznavali, ne. je v modernem času moralni ali pa etični princip šel v ozadje procedure in to zelo preprostega razloga, ker je individualizacija predpravljala to. tiste točke, ko etika oziroma morala ni bila več obče določljiva, zato so se v bistvu na proceduri oziroma na, skupne, na najmanjšem skupnem iminovalcu, kjer družba se lahko in funkcionira. In uh, tako, kot so uh, v bistvu neki etični principi, recimo, če zajmemo za izhodišče VEBRA, če zajmemo za izhodišče uh, duh kapitalizma in protestantsko etiko, ker je pač kapitalizma sodobno demokracija v bistvu no uh, ko se je na neki točki duh kapitalizma odlepil od svoje, recimo temu, um, etične ali pa kvekersko, etič, kvekersko etične predpostavke in zaživljiv na za svoje lastno življenje. je uh, Zelo podobno je um, politični establishment, recimo, pač Amerika je, pa je najboljši primer, zaživljiv svoje lastno življenje in je bolj kot otečesa od drugega odvisen od kapitala. In ker je kapital v krizi, s tem seveda tudi politika v krizi. Ampak Uh, to, to je zdaj neka splošna splošeno, kjera, predpostavka, zdi se mi, da v Sloveniji ni kapital še tisti, ki postavla politiko, je pa tisti, ki bistveno vpliva na njo in dejansko prav tisti, ki so v preteklem mandatu videli že eh, en dost eh, pomemben preobrat, ker je bila prej politika tista, ki je postavila kapital, zdaj pa kapital predira k temu, da bi postavila politiko, do tega še ni preslo zahvaljoši v tej krizijo, ne, ki je v tem je to heretično, tako uh, Imamo pa slovenci drug problem. Ne? To se prav ne toliko, da uh, nabereš za dosti kapitala, da v politiki uspeš, ampak problem je preprosto ta, da može biti za dosti enostaven in provincialen, da v politiki uspeš. To se pravi, odličnost v naši politiki niti ne splača, niti ne nagradi. Se pravi, če študirate politologijo ali pa če se s politologijo se, nesljivo, se ne kvalificirate za parlament ali pa za, politico, za visoko politiko, ampak se kvalificirate za kritiko ali razmislek o njeni. Uh, in to se mi zdi v Sloveniji je najbolj kruta možna realnost. Zdaj je to dobro ali slabo, to je stvar odločitve. Zdi se mi, da je provincializem um, recimo parlamenta in zelo problem in pokvarjenost elite še več in svede preverznost kapitalskih centrov pa največji. Ne? Tako da kriza demokracije v Sloveniji se mi zdi ni toliko kriza osebinskih parametrov, tako kot druge po svetu, recimo po zapotu Ameriki, se mi zdi, da je v Sloveniji bolj kriza, um, to sem pač pripričan in to vedno bolj vidi kot osrednji problem, uh, Kriza vladavine prava, kriza vzpostavljenih kriterijev, ki, ki se jih je treba držati, oziroma smo se jih sposobni držati, um, kriza dane besede, definitivno, ki ki v, bistvu, v kateri v bistvu zakonodajate, uh, in um, kar se jim v končni fazi, uh, pa tudi uh, kriza simbolov. Zaradi tega, ker um, to sem zdaj zelo podrobno poskušal opazovati, da je tukaj in kraljica, ki uh, vse komentarje, ki so ji pač na razpolago. V vidu, da um, recimo ljudje ne znajo med um, simbolno funkcijo predsednika države, ki reprezentira moja državo in kot tak um, je v moji kritiki nedotakljiv in pa zasebam političen nivo, ki ga izvan tega konteksta komentiram in ga kritiziram. Ljudje so to pomešali? Uh, so začeli razpravljati neverjetno, neverjetno, uh, kako ne rečem, Pokazati so preprosto, da pri nas kultura, dojemanje države ne existirato v zdostni meri, mogoče na neki ekspertni ravni, mogoče na teoretski ravni, definitivno pa ne v vrljivstvo in torej, če preprosto odgovorim na na vprašanje, jaz mislim, da je slovenski politikum relativno zelo problematičen in dejansko Niti ob teh spremembah, niti pred njim ne vidimo ni nekaj odličenega preboja, na katerim bi lahko rekel, to je pa to, zdaj smo odnašli do tja, kjer moramo biti, zprav, da demokracija postaja polnoletna in če je polnoletna vzreženja, samostojno in lastno življenje, jaz mislim, da, da ta točka ni dosežena, sveda pa ni nobenega razloga za, za nek velik pesimizem, ne? ker um, zdi se mi, da, če vzajmemo no. vladavino prava, Se mi zdi, da je za Slovenijo zelo pomembno, da je upeta v formalno, evropski formalni okvir, ki na področju davine prava in pa na področju nekih zakonskih parametrov da je zelo čvrst okvir, ki je zelo težko prestopiti in recimo v monetarni politiki zelo podobno. Preprosto v Sloveniji se ne more pregošati neke inflacije, kot so včasih Jugoslavije. So preprosto na tisten denar pa je bilo na. Tako, da, da ti formalne, formalni okviri so uh, dosti čvrsto postavljeni, spoštovani formalnih okvirov naše lastne ustave pa zakonodajajo vsi veste, kako funkcionira, je pa pač neka naloga, s katero se treba ukvarjati, ampak veri je tam to storila, kot pa nekaj cimu parlament, nekaj, se mi zdi treba se spoštovati, ampak se mi zdi, da je zelo po uh, ne bom rekel nekompetenten, to je ena taka čudna beseda, da bi da, da je čudim. Gospod ja, Hvala. Tudi z strani lepo zdrav in hvala za prijazno povabilo. E, morda Morda na nakratko nekaj opomp predsedlo, že povedala potem tem vprašanju, da se vam drugih vprašanj, jaz sem ne bom pretirano dolg. E, kot prvo, ne, se mi tukaj tukaj istinjo oceno, da slovenska demokracija ni, ni danes drastično drugačna od ostalih demokracij v Sloveniji, mislim, da V osnovi imamo v dobrem in slabem relativno normalno evropsko demokracijo, tako kot danes prevladuje. E, obstajajo e, tudi razlike, dejansko ne, ne ki bi se bistveno ravni procedure, obstajajo razlike na ravni politične kulture, to vsekakor. Ampak tudi te, če jih gremo eksaktno primerjati, recimo preko raziskav javnega mnenja, v mednarodni perspektivi, bomo se videli, da tudi tukaj Slovenci ne izstopamo drastično v svojem odnosu do politike, pa tudi na nekaj čin v samem funkcioniranju politike nekih zelo velikih razlik ni. Zdaj vpraša, torej, da, tista kritika, ki nekako vela za slovensko demokracijo, v glavnem vela tudi za demokracijo, tako kot eh, danes v zahodnem svetu prevladuje. Eh, tukaj pa zase vprašanje nekako, Ali bomo rekli, ali je dobra, ali je slaba. bila To je relativno vprašanje. Če jo, jo ali z bila eh, ali ni, je bila eh, ali je bila ali je bila ali je ni, ali je bila ali je bila je bila ali je bila ali je pa ali je bila ali je bila ali je bila je bila je bila je bila ali je bila ali kot je tukaj se je treba med tistim slabim, kar je razpolago daleč najboljša. Zdaj, da je izrečena primerjava ne, z grško polis, ne, z recimo neko neposredno, napol neposredno, napol oligarkično demokracijo. Recimo, ne. Zdaj, tudi če je ta demokracija bila nekako tako na kot recimo bi modala podobnevaj, je treba povedati, da to je bila demokracija v okviru neke zelo razmirno preproste družbe. Ne? Družbe, ki je bilo razmirno preprosto do vladati. To, v mi živimo danes, je, seveda primer, izrazito kompleksne družbe. Družbe, ki je izrazito funkcionalno in drugače, diferencirana. Ne? In v taki družbi seveda, ne, na demokratičen način, ne, je, da bom rekel, spet nek uh, nov izziv, čisto drugačen izziv, kot tisti, s katerimi so se ukvarjali stari Grki. Ne. Tako da, uh, če se vrnem še k vprašanju uh, politikov, ne, njihove, njihove sposobnosti, ne, ali, ali nekako demokracija postavlja prave na prava mesta, po mojo jih postavlja bolj na prava mesta prave, kot katerikoli drugi, recimo danes, alternativni smo sistem. Je pa tudi tukaj nekaj vprašanj, ne? tudi recimo, če so nekak morda pravi, tudi če imajo morda prave ideje, tudi če morda niso tako slabi, kot ocenuje kolega Markeš, ne? tudi potem se, se postal vprašanje, koliko so, dejansko, koliko so dejansko politiki danes zmožni vladati v resnici. Ne? Tukaj se je zelo vredna razmisleka, tista Bodrelarova teza o izginjanju moči, ne? danes dejansko je družba tako kompleksna, toliko v bistvu je nekih strukturnih dejavnikov, ki delujejo on stran volje vsakega posameznika, ne? Da, da praktično je veliko vprašanje, ali so tudi, bom rekel, politiki z najboljšimi nameni, tudi če taki so, ne? ali so sploh sposobni te namene realizirati ne? v nekih, bom rekel, strukturnih okoliščinah, ne? Ki, eh, ki, sveda, gredo dokaj svojo pot. Dobra sebala. No lahko tudi, da jes e eh, eh, tisto kar je mogoče pogoklepo danes reči, sveda demokracija ni eh, je to kako po pečrčilu ne, ne najboljši izmed najslabših variant, ampak tisto kar mene pregani, ne, kar mu muči kot doživlanih kot človeka je ali je možno, ne, po mnenju je možno, mislim pa dobolj pametno, da bi odkril nov sistem, ne, in to je politološko vprašanje, mislim, super stvar, katero bi se kazalo ukvarjati, manje ne razmišljati, ne, ukosite travno doma, skratka, razmišljati o tem, ker ta sistem, po mojem mnenju, je invalidno, zaradi tega, ker res ne zagotavlja izbora, Demo si enostavno vprašanje, ali bi bi uh, za uh, poglavarja vsi izbrali Georgea Busha? Ne? Enostavno vprašanje, skratka, stvar, o kateri je treba razmišljati na tej teoretski ravni um, in upam, da enkrat, oziroma, verjam, da enkrat se bo zgodil, zgodil nek premik spet neka tranzicija v, v mojem, novo politični sistem, boljše od tega, uh, ne znam povedati, kakšen bo, kakšen naj bi bil, ampak jaz mislim, da demokracija danes je invalidna in bi jo bilo treba nadomestiti z nekim bolj učinkovitim, bolj um, bolj uh, primernim načinom iz, izbire, in, izbire uh, oseb, ki naj vodijo, se pravi, pomembne javne funce. Ali ko mogoče tole samo Amor, navezava, ne? Ja. čisto tako, ne? Uh, mogoče v razmislek, ne? ali je res vprašanje izbora tisto, ki je tako odločilno? Ne? Ali je res rekao, poanta, zakaj je demokracija dober sistem v optimalnem izboru? Ne? Zdaj, po mojo oceni tista poanta demokracije ni, ni, ni toliko v optimalnem izboru. Poant demokracije je bolj v vprašanju eh, nekega temeljnega nadzora nad oblastjo. Ne? Tudi če so politiki vsi po vrsti slabi, bomo to, to protostavko ktor Markeša, ne? E, je vendarle bolje, ne? da se ti slabi politiki med seboj nadzorujejo, si gledajo pod prste, lahko do družstva zamenajo neke priložnosti, Kot pa, recimo, ne? da bi imeli samo ene krasno dobre politike, ne? ki jih ne bi njihče nadzorovali. Reč imamo dve slabe eliti, ki med seboj ena druga nadzorujete, kot pa eno ki je tako krasna ne, do nerapne zora. Jaz bi jo če bi mi vsi politiki povrsti dobri in bi se med samo nadzorovali dobre politike do, uh, do, do, do, To je jasno, to je jasno. To je jasno to je, Zdaj. Govorimo pač o umetnosti možnega, ne, ne govorimo o... A. Ja, ja, tupra, <laughs> ja, preš, ja, ja. Okay. predpostavko, kaj potem prinaša, se pravi, kaj nam zagotavlja, da bo ta družba napredovala, ne, v vseh pogledih. se pravi, v, v... Ja. na vseh ravneh, kaj De, tukaj, nam zagotavlja ta sistem, da se demokracija, ne? Prina, ja. to, kar naplavljam, ja. površi demokracija. Ja, je, ne? Ne, ne, ne se zanašati ki je družbe samo na politiko. To je zelo Politika je pač en od podsistemov znotraj družbe in prenašati odgovornost za napredek družbe primarno na politiko, mislim, da ni najbolj modra strategija. je ja, moja poanta ni bila, da so vsi politiki slabi. Moja poanta je v tem, da se kriza v politikumu javlja v tem, da je um, v Slepo ulico zašel koncept, ki je konstituiral novoveškega subjekta. To, da po hegelijansko, bom kar mešanco naredil kantovskem naziranju, postane forma vsebina in vsebin, forma kot vsebina lahko vzpostavlja parametre za demokracijo. Demokracija je mogoča v trenutku, ko je forma vsebina že sama na sebi. In takrat je irrelevantno, so politiki slabi ali so dobri, je pa zelo relevantno, ali ta forma je spoštovana in ali se jo nadzoruje. To se pravi, bistvo novoveške demokracije je preprosto v oporu in, um, če hočete, um, po Monteskejovskem obdobju prvič deliti v oblasti v doslednem nadzoru nad njimi in pa v spoštovanju forme kot izredno pomembne kategorije, ki v končni fazi izpelje moralno konsekvenco ali pa etično konsekvenco, ki se je reče proceduralna pravičnost. Proceduralna pravičnost je v tem, da se uh, vsebina morale izčrpa s tem, ko je, pravil, ko je pravilno opravljena forma. To se pravi, ko je upri, pravilno opravljena procedura, je morali zadoščeno. Ta kriza, ki pa zajema svet, v tem trenutku na ekonomski ravni pa ponuja neko analogijo, In ta analogija je v tem, da je sama kriza osebine, torej dane besede ali pa zaupanja tudi pomembno dejstvo, ne glede na samo formo. Borze so izpolnjevale vse forme, pa papir, in papiri so bi v tem plani pravilno in vendar se je vse skupaj izrušilo zato, ker so osebinsko bodovi, da je zatem um, en velik prazen balon in psihološka kategorija zaupanja, ker se je izrušilo. Analogno se v politikumu dogaja tudi to, da je forma sama po sebi uh, mehala biti uh, močna vsebinanje in je tista vsebina uh, mehki trebu, če tako rečemo. Demokracije prevlada do take meri, da je nezaupani. In to je moja poanta. Torej, uh, jaz odgovora na te stvari uh, za svetovne probleme, ta trenutek niti ne bi iskal, niti, ne, niti nimam, ne, se ga nišče nima. Če bi pa to zadevo preaplicirali na Slovenijo, pa rečem, da je v Sloveniji še vedno problem Preprosto v tem, da nadzorni mehanizmi in oblasti ne deluje v taki meri, da bi zaupal, da bi osebno lahko verjel, da je vsebina um, podana že s to, to je bila moja poanta, nekaj za pač neka teorija. Zdi se mi, da Slovenija ima preprosta ta problem, da niti, form, niti pravine liberalne forme nadzornih mehanizmov in novoveške postavitev še ni sprejela tako, kot bi bilo treba. Dobro. Jaz smo zadeva začrtali na nekaj bolj splošni, generalni ravni, mogoče tudi bolj teoretski. Se bo mogoče bolj v nekaj konkretne zadeve osmeral. Mislim, da v tem predvoljivnem času eno najbolj konkretno izkustvo poprečnega voljica, če smen tako reči, je bila pač medijska prezentacija različnih strank, predsednikov strank predvsem. In, seveda, množični mediji že nekaj desetleti igrajo na vse močno in pomembno vlogo tudi na političnem terenu. Ne? In dejansko se zdaj pač, se je pač že floskula, ampak da so današnji politiki že bolj medijske zvezde. Ne? In, kot ste že sami dejali, ne, vsebina zmeraj bolj šepa nekje v vzadjo in postaja vse manj pomembna, vse bolj ključna pa sta blišč in glamur televizijskih kamer. Tako smo priča temu, da se več politikov uspeva z diskurzom, ki smo ga ponovadi vajeni poslušati v gostilniškem omizju in je ponovadi podkrepljen še s kakšnimi bolj tekočimi argumenti. Zdi se, da sta z Malgo in Karadarjavec, Verjavec tega dobro zavedata, Se sta često nastopala v tem slogu. Drugi presenetljiv element slovenske predvoljivnih nastopov pa je bil na vse suveren in samozavesten nastop Janeza Janše, ki mu v doživega niso prišli niti učitki v najbolj problematičnih aferah, za peter je bil odgovoren. Po drugi strani pa smo bili pričani, od vse nepripričljivemo nastop v boru Topahorja, za, katere za katerega se ne trenutke že zdelo, tako da mu ni do zmage. Zdaj po mnenju naših gostov, zdaj mislim, da je še dodatna kvaliteta, ko pač mislim prav pretnik in Markešta, neposredno oddeležena v medijih, ne? kako tako vi vidite pač v mediju, in predvsem me zanima, kako bi lahko pač medije dejansko spostali kot neko četrtove oblasti, kot tiste, ki bi lahko nekaj bolj odgovorne vsebine ponujali in dejansko imeli značaj ne samo infotainmenta, ampak tudi pač recimo da bolj nek pedagoški, didaktičen, značaj, ki bi omogočil voljivcem res neko bolj tehtno izbiral. Ne? Tudi prej, smo bili pač še pred problem programi, zase bi dovoljili o tem, da um, pred lizbonsko, pred uh, referendomom o lizbonski uh, strategiji, ne, lizbonski pogodbi, uh, je na irskem celotno, celotno medijski horizont pa trobu v en rok, ne, dejte so glasovali proti, ne. Tako da bo bo, to so neki trendi, ne, ki nakazujejo, da, glede, nekaj, da nekaj krizi zaupanijo tudi medije, ne, da mogoče ljudje iščejo druge vire. ne. Ja, če smenim, na gori, ne. Torej, jaz mislim, ne, da so, Da se, je, da se je izredno, že, le, že, zelo pokazalo že leta 2004. To je bilo v trenutku, ko je bil Jan, ki to je, to je na vrhu svoje moči in je na nek način zelo dobro, ali pa kar precej intenzivno, kontroliral velik del medijskega prostora. Ne. Pa je kljub temu zgube, ne. in je uh, prišlo do preobrata, to spravo je zmagala SDS. Uh, takrat se je že zelo jasno pokazalo in tako, uh, ne no vem, za televizijo v tistem času dost tako lahko rečem, da se je um, za leta 2004 zelo profesionalno obnašala mnogo bolj kot danes, uh, Ampak kakorkoli poskušalo biti nevtralno, ampak vse tendencioznosti, ki so jih mediji ali izkazali, uspeli ali pa nameravali izkazati, na ljudi niso imeli nikakršnega odločujočega vpliva, ne so preprosto znali izluščati iz vsega, kar so videli in kar so prebrali svojo lastno odločitev, uh, Zdaj se je poka ...popolnoma enako. To se pravi, s kakršnakoli tendencioznost, ki bi mediji ne bom tukaj konkretnih primerov pač naštel, ker bi moral biti tudi samo kritično rečemo temu do hiše. Abak, Izkazalo se je, da je to nekaj, kar, je, kar, so, kar so v bistvu v ulici popolnoma presegli. Mediji sploh ne igrajo več drugačne vloge kot to, da so pač medijatorji informacij in zagotavljajo pretok nečega, zagotavljajo. Soveda, ne. Zakaj je to? Zato, ker se je tudi blogerska kultura vzpostavila zato, ker so ljudje neko kritičnost, neko svojo rezistenco do manipulacije razvil in manipulacije odštevajo od svojih volitev. sprejemajo vse informacije, potem vklopijo svoje filtre in rečejo. To je s tem se ne strinjam, jaz sem se tako odločil, sem dobil za dost informacij. Tako da jaz v medijih kot v političnem fenomenu, v kontekstu zdajšnjih volitev ali v kontekstu tega politikuma, sploh ne bi niti za odločilo, niti, niti tragično. Um, politično, za to je drugi del te zgodbe, se mi pa zdi uh, moja osebna zaznava prva, v bistvu je ta, da se je ponovil fenomen iz leta 2004, prav, da ni nekdo zmagal, ampak je nekdo zgubil. Zdaj se mi zdi, da ni ESD zmagala, ampak je zmaga, LDS zgubila. in zdaj se mi zdi, da ni uh, SD zmagala, ampak je Janša zgubil. Uh, to je prvo, to je nekaj, kar so komentatorji usvojili kot nekodajstvence, jeste in strinjam. Um, druga stvar, se mi pa zdi, da so uh, politiki Na teh volitvah naredili zelo podobno, napadko, kot jo vedno naredijo, zelo, zelo zapadali v tak populizem, misleš, da lahko ljudi do neke mere nagovarjajo v resnem političnem spektru. Medtem ko je vem, profesionalni populist za te zadeve, je Linčič tukaj falirol, se zamenjali Linčič. Je lovil Ritov na ta način, da je, podpiral, da je na nek način podpiral predsednika vlade in pa njegove odločitve in je presenetljivo zdrsno, ker njemu so njemu so podatki osem, osem procent pa že kar 15-20 ko par mesecev predstije, in, in je presenetljivo zdrsno, ko je er pridobival, ker je v bistvu deloma segel v njegov populistični besednjak. Ne? Ampak na drugi ravni, pred tistih politika, ki so pa poskušali delovati reprezentativno, pa so se poskušali vzpostavljati, kot rečemo temu v resne stranke izven populističnega segmenta, so pa po pravilu vse izkazovali pomanjkanje konceptov. Izraziti konceptualni pristop je imel Golubič in se mu je in to tržno ni tako zasedil, da, da je odskočil praktično v nekaj mesti. Ne? Na zelo, zelo visoko raven, tik pred volitvami, je pa potem um, za nekaj odstotkov zmanjšala blo, uh, ta blokovska euforija, ko so ljudje uh, naredili ceno, da morajo um, zaščititi nek blok v korist favorita. Taktična. Taktična, se pravi, taktična zamenjava in to tezo dokazujejo včerajšnja, ne vem, ponedeljka, kaj danes, torek, ponedeljka, to, so to Meritvenina medije v, v dnevniku, ki kažejo na to, da je SD-ju za 1,5 do 2 spet padla podpora, medtem ko je zares spet zrasla. Vsem, vsem strankam je zdaj podpora padla razen zares. Pri majhnih strankah, ki, ki se recimo um, nekje giblejo od 1 do 3 odstotkov, tam pa veste, da je statistična napaka, toliko visoka možnja, da, da ni možno relevantno komentirati. 1 odstotega, ali pa dole statistične napake pri recimo Novi Sloveni, ima 1 odstotek izmerjan, ni enako kot prejšnič, ni mogoče za komentirati. Možno je pa recimo od 25, pa, od 25 na 23 pri SDS-u in E za en odstotek pa prav pri SD-ju, pa za porast en odstotek pa pol pri ZS-u. To torej je pa možno komentirati. V konceptu, v izrazitem konceptualnem pristopu sem jaz na teh volitvah videl res Pri Borutu Pahlovic, se pravi pri SD-ju, sem videl zelo umirjeno jadrne na valovih, kar je bilo, in zelo ulikan pristop, kar je bilo v bistvu svoje zelo dobro, ampak si po povrsti so pa kritizirali samo dejstvo, da v finalu ni Na stopu za neko energetsko, za energijo odločnostjo, ki bi ljudi pripričala, da bo dejansko kompetenten mandatar in da bo kompetenten predsednik vlade. Ne. Se mi tudi zdi, da bo ta nova vlada, glede tudi na krizo, ki očitno bo trajala, ne bo tako enostavna in ne bo tako kratka, bo ta vlada imela kar precejšnje probleme. Ampak se pravi, konceptualni pristop sam po sebi v Sloveniji še vedno je tržno mišljenja odprta postavka izven populizma, ki je že zaseden in uh, tam se zmeri do 15% mogi, Je pa seveda res to, ne, uh, kar je bilo prej rečeno, da je izpad uh, stranke demokrščanskega spektra in svojivrstni fenomen, ki kaže pa, na, um, deloma na strukturne spremembe javnosti po parametrih svoje lastne tradicij in zgodovina, ker gre za stranko, ki je leta, recimo, ki je nastala že, um, če ne že pred um, po mladju narodov, na vsak način je v času prvega vsem oziroma v času razpadanja Avstralji grava ključno vlogo, v času nastajanja prve Jugoslavije absolutno imela primat in imela ključno vlogo in bi bilo pričakvati, da, da se bo, bo usidrala v slovenski politiki in za zmerje, pa to sploh očitno ni tukaj. Gospod Vankarvič, još? Ja, zdaj moč ne preglede uh, samih uh, političnih debat pred volitvami. Ne? Tukaj bi se dalo strenjati z oceno, da dejansko nekako sta se zdiferencirala ob dva dva nivoja. Ne? Mogoče eno je dejansko nivo, recimo, ki lahko spominja na postimniški diskurs. Ne? To, je, to je nekaj čini nivo, rekel, ki je deloma lahko uporabno za koncept protestičke stranke, deloma recimo, za koncept populistične stranke, nekako tu noter je v vstici bo boče prištet, Uh, verjetno je bilo tukaj predvsem tri ne, no, uh, SNS uh, uh, javca in seveda Lipo. Ne, Lipo je vsem pozabiti, v celi spadla, ampak je bila nekaj čim zelo opazna v, bistvu v, sami, uh, v sami volilni kampanji, včasih je bolj opazna od sns v resnici. Pre uh, tem kot te, bom rekel, uh, mainstream stranke, ne, kot sta uh, SDS in SD, ne, enako vela za zares, ne, Ne, so pa nekako, bomo ne se, se trudile vzdrževati debato na kar rel, relativno visokem nivoju. Ne, tudi tam nekajči na relativno, um, relativno nizki stopni konfliktnosti, če primiramo to z nekaj prejšnjimi volitvami. E, v, v, v tem smislu um, je bila stvar, tako bomo gre za, za ta odnos mainstream stran, mogoče kar, kar, kar rahlo dolgočasna. E, zdaj, kdo je zgubil, kdo je zmagal, ne? To, to, ta teza, ne? da v bistvu gre bolj za to, da, da kdo zgubil pa kdo zmaga, to najprej kar drži. Predsednik drži zato, ker eh, zdaj, po moji oceni eh, tukaj, eh, tako eh, eh, kot SDS ne? leta na volitva Reja 24 ni, ni, ni predstavlja eh, nekega zelo celovitega koncepta, kaj bo delala drugače, ampak se je to obnikovalo šele po volitvah. Koncept reform, recimo, se bolj veliko veliko pripovolitva, recimo, od 1924. Eh? Tako tudi eh, ta eh, trojček, eh, jesenski trojček, nekak tudi ni nastopil za nekim, eh, za, za nekim, eh, eh, bom rekel, konceptom, eh, neko jasno alternativo, kaj, kaj bo dejansko drugače. Eh? Tudi delamo kriv do politikov, delamo pa seveda ja tudi mogoče kriv, da če se malo vrnemo k medijem, eh, tudi, tudi kjudem medijskega pristopa. Ne? Soočenja, kot so bila zastavljena, so bila večinoma, in to spet vela za bolj vse medije, so bila zastavljena zelo um, površinsko, ne? kot nekak, nek tak atraktiven spopad med osebnostmi, ki pa ne omogoča poglob poglobljenih vprašanj in poglobljenih odgovorov o konkretnih temah. Tega je, tega je dejansko manjkalo. Ne? Če bi nekih tematskih soočin več, ko bi recimo novinar vrtov kandidata tukaj časa, da se mora res kandidat opredeliti recimo ne, in se ne mora rešiti za nekaj splošno všečnimi frazami, ne, potem je ta stvar na neki način lahko vsebinsko veliko bolj zanimiva. ta element je tako pokriudi politikov, kot pokriudi medijev po mojo oceni na nekaj čini precej, precej umankal. Ne. Še uh, morda uh, opomba Glede, glede vprašanja zaupanja v medije, ne, spremljanjem, torej, rekeči, koliko v bistvu mediji določajo, določajo politiko. Tukaj bi se jaz kar za to relativno relativizacijo vloge medijev. Mislim, da v mnogih debatah, tudi v političnih debatah, je bil učinek medijev dejansko po mojo oceni predcenjen. Tisto, kar se razvija in kar je pa mojem menju nek splošen fenomen eh, pozno-moderne družbe, eh, druge modernosti, kot bi rekel Beck, je neka, eh, nek splošen, eh, splošen porast nezaupanja v katerikoli autoriteto. Pa naj ga je tukaj za politike ali pa za tudi medije, seveda. Eh. Tudi to, recimo, če bi gledali recimo dolgoročno, kako, kako se eh, spet po anketnih podatkih, recimo, če lahko znamo, druge zahodne demokracije gible z zaupanja do politikov, eh, bi se ugotovili, da obstajajo odločni trendi upadanja zaupanja v politike. Eh, recimo, v vsazga naslednjega ameriškega predsednika je zaupanja menj. Večinoma. Ne, pa ne bi vsakraslednji slabši. Eh, nekaj to, kaj si mislimo o sedanimo, ampak najvač ni vsakraslednji slabši od prejšnjega. Eh, Dejstvo je sveda, da Uh, s, s postajajo državljani na splošno bolj skeptični, bolj kritični, manj uh, lojalni nekim, bom um rekel, pripadnostim, simbolom in tako naprej. Tako da v tem smislu se, se dogajajo nesporo ločni premiki. Zato meni, da so, to, to meni so mediji slabši, da so politiki slabši in ujeno, ampak meni prosto, da smo mi postali veliko bolj kritični. Tako raz. Kolega, kar je kolega Janez, povedal, uh, in pa tudi uh, gospod Markeš, ne? se pravi o tem, pokor tega, da so mediji postali, ti si rekel, da, da so v bistvu sen še medijator in novici in tako naprej. Ne? Uh, mislim, jaz, če bi pristal na to tezo, ne bi hotel več delo pri tem potpici. kampanja je definitivno čas, z katerim bi jaz vsak, vsakeč šel narajeno dopustil. Uh, ampak se tebo, bom rekel uh, konkretno, direktno v pokrivanju predvoljene kampanje, niti kot za uh, zares nisem vključen, razen kolikor so, uh, so uspeli politiki letos uh, reči, da je afera patria predvoljena zgodba, čeprav ni. Ne? Ker to zgodbo jaz uh, delam intenzivno že od leta 2006 in to ni predvoljena zgodba. Uh, kar se tiče pa tega, ne, da so mediji samo medijatovi, ne, mediji imajo možnost, In imajo, torej, mislim, da so pravico postavljati agendo družbene debate. Imajo pravico motiti družbeno dogajanje, se okoli nas. In recimo, en primer, letos, letos, tri mesece pred volitvami, julija, smo se pri nas odločili, da bomo naredili, se pravi, da bomo na agendo postavili en problem, po našem mnenju, velik problem. Ne? in to je problematika transitnega prometa, tovornega transitnega prometa preko Slovenije. Vsi ga občutimo na cestah, ko stojimo v kolonah in vsi dihamo ta transit. Ne? In uh, uh, se pravi, mi smo na agendo postavili transitni promet in mislim, da nam je uspelo v, v, s tem, uh, tako, da so tudi drugi mediji temu sledili gledansko, smo z, skozi neke uh, te zahteve Ki smo jih postavili do političnih strank, se pravi, jih poskušali zavezati kot govorom, kako bodo ta problem rešili. V naslednji vladi, se pravi, nekatere od teh strank, ki v vladi, bomo sveda spremljali njihove teh oblik, mi osebno, in naš medij, oceni, da, da transitni promet dejansko je problem, s katerim se sooča ta družba. In, to je bilo nekaj, kar smo mi postavili na agendo, mi smo bili pa mi samo medijatorji. Uh, to vrstnega, uh, to vrstnega, uh, se pravi, to vrstnega angažmaja novinarjev uh, bi moralo biti še reč, se htep, uh, zato si jaz prizadevam recimo in tudi predvsem mojih kolegov. Uh, in mislim, da je to nekaj, kar je novinarstvo lastno. Ne, uh, ne da si zgodba, ampak da odpiraš relevantna vprašanja in jih spušaš postavljati v pravi kontekst in jih kritično uh, prednotiti. Uh, kar se tiče tega, kar ste vi rekli, da so mediji popolnoma, um, oziroma, da so mediji precej zgubili uh, pomen v tem smislu, da so precenjeni, tudi v političnih debatah, ne. Zdaj, uh, kar sem noviler pod duši, ne, uh, bom rekel, bom tule vam dal eno, eno uh, zadevo v razmislek, uh, ker me je namreč izredno intrigiralo, ne, iritiralo tudi, ne dogajanje v zvedi z brezplačnikoma Express in slovenske temi. Če za tema dvema brezplačnikome, jaz verjamem, da je, ker vsi indici kažejo na to, stala politična stranka SDS, potem lansiranje gverilskih brezplačnikov v predvoljnim obdobju z neznanimi fondi financiranja, z neznanimi avtomi. Tako stranka v sodobni demokraciji nima kaj iskati na političnem prizorišču, ker kaže s tem, kako ona razume javni prostor, kako razume svobodo medijev, kako razume svobodo izraženja in da je to pripravljena zlorablja. In vi ste v teh verinskih, fantomskih, brezpečnih, ki so delovali kot avtor, jaz tega ne bi dal v svoji uh, življeni pis, če bi bil na vašem mestu, uh, ampak uh, uh, Očitno ste tudi vi ocenili, da je vloga medijov izredno pomembna, če ste bili popravljeni sodelovati v takšnih eh, projektih. Eh, po mojem mnenju, eh, projektih, ki so javni diskurs eh, še dodatno zniženi v tej državi. Eh, in, eh, dajem vam to kot izziv, da je mogoče eh, povesti, se, da vsak se odloča sam, kaj bi počel eh, in kako bi ravnal ampak uh, po mojem mnenju je to stvar, o kateri tudi treba spregovarati na takšen krogu, brizik, ker mislim da okay. da je, je postavla neke eh, meje, eh, oziroma so neke stvari postale sprejemljive, za katere si jaz recimo še pred pred da se je pojavil slovenski tenis, recimo to je pred letošnjo povnari, ne bi smelo biti da so možne. to ne bo štiri a ne, Rihno, ne? Okay. Na Sli, da se da o sprožila, ospložili, ker ne rekel, je tudi o tem vredno kaj povedati. Ja. E, takole je, ne? E, kar zadeva seveda ozadi posamičnih projektov, tega vam komentirati ne znam, ker teh ozadi ne poznam, ker se seveda z njimi nisem ukvarjal. Ne? Tako recimo kot na nekaj čini se e, nisem posebej vznajmiljal nad dejstvom, ne? da je za takimi mediji, recimo, kot sta, primer delo ali pa večer, stal en poštni biralnik, ki je postal gor kolonel. Tudi to me rekel, ni pretirano, oznemirjalo, oziroma je nekak približno na najvrši podobni ravni, kot ta dva brezplačnika. Torej, najprej so vzali neki poštni biralniki, izrnevni biralniki pač ta in on. Jaz seveda kot, bom rekel, intelektualec, ki nekak javno nastopal občasno, Uh, bom rekel, uh, pretirano ne za temi vprašani, ko se odločam za vprašanje, ali bom uh, o neki devi javnost pregovoru. Tisto, za čimer jaz stojim seveda lahko, a ne, so stvari, ki jih jaz napišem. Ne, za vsako kolumno, ki sem jo napisal v ekspresu, jaz seveda kompletno stojim. A ne. To so stvari, ki jih jaz dejansko zabavarjam. Nisem jih pisal uh, z namenom, da uh, bi Vem, se je tukaj karkoli, tudi tako drugače politično instrumentaliziralo, jaz nisem politik. Ne, ne gledam, da je to tako. Jaz sem prosto v nekih aktualni situaciji izražal svoje, svoje mnenje. Bom rekel, jaz nisem doslej nobenega medija, ki me je povabil k sodelovanju. Kakršen koli je bil, ali je bilo to vest, ali je bil to expres ali je to večer, dejansko nisem zavrnil. Torej, v izhodišču jaz tako ne zavrnem, če, nam, če imam pri komu slabe izkušnje, potem seveda uh, se trebim makam. to je jasno, ampak uh, v izhodišču pa seveda nimam unaprejšnjih predsotkov do takih drugačnih, levih ali desnih ali jovčostih ali orančnih ali zelenih ali radečih medijev. Ne? S tem se jaz ne ukvarjam. Uh, zdaj, uh, to zdaj, ali se kdo strinja z, z tem, kaj je napisano Uh, tukaj, tukaj ali tam, tudi tud, tud to zdaj znamo ni relevantno. Zdaj, jaz, če kolumno imel kolumnovni časopis, se narabim strinjati s tistim, kar pišejo ostalih v tem časopisu. Jaz se s tem ne upvarjam, da se razumemo. Jaz stojim za svojem desedami. Je pa nekaj stvar, ki pa je imela čin bila presredljiva in šokantna. Ne? Uh, potem, ko so uh, se ti uh, brezplačniki pojavili, ne? kakršnokoli je že bilo njihovo zadje. Ne? Ljudje prosto v Sloveniji imajo pravico, če zato za to zberejo kapital, postavljati organizirati medije. Išpostavljati jih ustanavljati, pač pohloma svobodno. In jaz sem bil takrat zgrožen, ne, ko so nekateri dejansko začeli, predvsem tisti, ki jim kar v neki vrsti, popiše, ne, dejansko odkrito zagovarjati cenzuro. Ne, da, oziroma razmišljati o tem, da bi moral nek organ ne, odločiti o tem, ali sploh nek medij smena nastati ali pa ne. Na tem sem bil pa zgrožen, že kakšenkoli brezplačnik, kakšenkoli medi, ali bezplačen, ali pa plačljiv v nekem svobodnem medijskem prostoru uh, mora imeti pravico do tega, da obstaja. Čega kdo se da bere, ga bere, ga ne bere, ga ne bere, to je svobodna odločitev obraljca, tudi se, sveda lahko kot, kot karkoli drugega vržeš v smeti. Tudi bom da sem bil druge brezplačnike, ki so pisali not drugačne stvari kot recimo v ekspresu. Ne? Pa mi tudi to ni motlo, Če sem nekdo dolgo ne da bih naročil. Skratka tisto, kar je tukaj problematično, niso, niso bom rekel, brezplačne. Problematične je način razmišljanja, ko tisti hip, ko se račnejo pojavljati v javnem diskurzu neka stališča, ki komu niso všeč, ali pa nek mediji, ki ga nekdo nima pod nadzorom, morda, ali imam pod nek drug, recimo. Ne? Te bi že potem ljudje razmišljali o, o cenzuri, prepovedih omejevanjih in tako naprej. To pa je tisto, kar pa me je zaskrbelo samo ja, uh, <laughs> uh, Problematično pri teh zadevah je to, da ni znan, ne vsebina, vsebina je, je takšna je, ni znan financer, oziroma kod kapital in niso znani avtorji in vi ste v svoji kolumni, za katero še vedno pravte da ste nek novinar, ne kot direktor, ne praktično edini avtor tam, ki ste bili znani, v cene časopisa. Vi ste v tisti ne kolumni neposredno pozdravili pojav časopisov, ki jaz jim ne morem reči novinarski izdelki, ki imajo neznano vir financiranja in neznane avtore. Zdaj, ugotavljamo počasih sukcesivno, eh, sami pseudonimi. Eh, zdaj, to je tisto, kar je problematično in če to podpirate, sveda vaše stališče, jaz kot novinar popravim, da, eh, mislim, še blogeri se podpisujejo, no? Ni nujno, ne, ali dobro, ok. Eh, eh, ne, eh, pa, ne, ne, ne, to je bil moj interezo, eh, da ne boste jaj. razumeli, da kakaj cenzura, mene eh, to sploh ne... ne, ne, ne No, tega, tega stališča, ne, stališča ne. niste izrazili vi, so ga pa izražili nekateri ja. drugi, tudi ljudje, ki jih se razprašljali, kot sprakovnjake so izražili, to so stališča, recimo. Ne? E, torej, jaz, kot, jaz sem dejansko v svoji prvi kolumnir, na novega medija pozdravil, kot bi nesločno pozdravil na katerega koli novega medija, ne glede na to, kakšne badne ljudjev. Jaz mislim, da je vsak uspevek k raznolikosti medijskega prostora ne, nekaj, nekaj, kar je pozitivno in spodbudno tudi seveda, ne, pri, uh, pri ostalih etabliranih medijih, ne, je večkrat težko ugotoviti, oziroma ni bilo povsem znano, kdo je dejansko lastnik, a torej, kdo je lastnik dela, ne? Posredno smo zvedli šele razumno podkatkem, a ne? Ja. Več, že, ker se Tu se ne podpisujejo pod, pod svoje delke, to vemo, ne? Ja. Ja, jaz, jaz sem pa tudi pač prej samo reflekirati oziroma določiti nek nesporazum. Ta je bil pač v tem, da um, ti imaš, imaš seveda absolutno prav, ko uh, postavljaš novinarstvo kot uh, dejavnost in pa novinari kot ljudi, ki prvič delajo zgodbe, drugič odpirajo relevantne uh, teme, to je pač Nikova na javnosti. Dejansko niso samo tisti, ki prenašajo novice, so prinašalci novice od, od, od ne vem, izvora do cilja. Ne, zato, ker to je pač ena od vrsti, ki se reče vrstičarstvo, ostaje še drugi žandoj. To je pač vse res. To ni bilo tisto, kar sem jim smislil. Jaz sem v bistvu mislil tisto, kar si, pol, hvala Bogu, že sam sebe dementiral, kar si je rekel, da, um, o teh brezplaških, ekspres, pa novih tehnik kaj, še, ki so skratka, ti brezplaški, ki so, so imeli dosega dvakrat po 350 tisoč nakladeja, če bi bilo res to, da bi, bi imeli zaradi ne, svoje ekstenzivnosti doseg, bi zmagali, torej, to potrjuje je tezo, ne? da gre za politiko, ne gre, za to, da novinari Jaz sem novinarji vse druge lahko odpravljati neke druge teme. Zlasti na področju človeka in pravih zlasti na tistih storeh, ki so družbeno relevantne. So novinarji ne samo tisti, ki delajo zgodov z vvest družbe, so četrta vje oblasti, so nadzorniki in vse to so postulati in vrednote, ki jih je treba pač izredno precizno govoriti, se jih zavedati in jih tudi skozi Ampak v politični sferi, v času pred volitvami, se pa novinarji lahko postavljajo kot kar se hoče na stran nekoga v zadnjem času pri vlekciji ni imeli dene relevancje. Prav ti ki so najboljši dokaz za to, ne. to. To je pač ena stvar. Druga no, stvar pa... Nekaj nerej načiti v drugi meni. Tudi ja, ljudje verjetno... Propaganda je propaganda. Lahko je načiš, ker to je zdaj tisto drugo polje, recimo, če rečem nekaj v ekspresu, ponomen tebi, kot jaz se. Gospodov Makaroviče polnoma strinjam, da na no vsak prvico ustanovit katerikoli čas opis in nastopit z njim pred javnostjo lahko ustanovi tudi tovarno novo paloma in dela straniščni papir in reče temu časopis. In problema je dejansko v tem, ne? prvič, narediti tak časopis, kot sta bila ta dva brezplačnika in nastopi vnotr s takimi vsedinami, kot so glede, pa degutantno, profesionalno poniževalno, pod vsako ravnjo, v bistvu nevredno ene normalne in zrele demokracije in pri tem postrajamo. Lahko pa to delajo, kot kar hočejo. Fakt pa je, da je bil to propagandni straniščni papir, ki je odigral svojo funkcijo tako, da je požar ogromno denarja, izvor tega denarja potreba raziskati, da mislim, da je to dobra novinarska naloga in, in, in, in, in katere teorije postavljajo zanimive teze. Nedvo umno je, da je za tem stalo zdajoča stranka, v tem ne more biti absolutno nobenega dvoma, z njene, po vseh indicjih, ker če se pojavlja recimo ista ustarela gospa Marija Vodiše propisnih pisme ki so v bistvu kolumne v demokraciji in se pojavlja kot v bistvu spet piska pis, pisembralcev v vem, ekspresu, ne? ali pa v novih ko se ne vem več, o tem je stvar Če so nota teze, ki so v bistvu enake kot na blogih SDS, v spet demokraciji in ali potem identični stavki, kot, identič, identični stavki potem se sprenevedamo, če ne vemo odhod in kam, ta stvar pelje. Je pa, je pa seveda po svojem samem dejstvu legitimna, ima vso pravico, da nastane in vso pravico, da je financirana, če je seveda sfinancirana legalno in če je sfinancirana recimo, da je transparentno, da je temo možno prijatelj do dna. Uh, absolutno jo pa zavračen kot profesionalni izdelek, kot profesionalni izdelek je pa to, mislim... Zdaj na vprašanje, ki se da se na nek način lepo okay. lahko prvi odgovarjali. Um, skratka, zdaj smo nekako prišli na tip mentalitete. Ne? v neposrednem odnosu do medijev. Ne? In zdaj, to bi imel v nadaljem zanima. Ne? Za v mandatu smo doživljali politiko, ki se je v nekaterih potezah radikalno razlikovala od vladavine liberalne demokracije, LDS. Ne? Ta pragmatičnost, ki je bila značilna, pa se jo tudi veliko krat je zamenjal Janžo posebno stimoljanje, za katerega lahko rečemo, da je bilo krati bila pisatna autoritarnost, poskušal je pa uspeti tudi z nekaterimi bolj radikalnimi potezami. Z temo smo bili pričali o poskusu vedbe notne davčne stopne izrazito zrazito ne naklonimo odnosu do medijo kot kritičnih občil, občil ter prevzemanju oziroma neprevzemanju odgovornosti za aferen in kritične situacije, ki smo jih doživljali v zadnjih štirih vekih. Zaštevok vsega naštetega je svoj odraz doživel v najbržu volimnem Zdaj, po drugi strani pa pahorijo, stil vodenja, od tega seveda radikalno drugačen. Zaznamujete ga bistveno večja umirjenost, naklonjenost dialogu ter teženje k iskanju kompromisov. Vendar pa bi veljalo premonetizirati sledečno. Mar takšna drža na enem izmed najbolj odgovornih položajev v državi, ki veliko krat zahteva tudi hitre, trdne, odločitve, lahko tudi izogibanje prevzemanju odgovornosti. Izvolite. Ja. Uh gredo, leč zimo to če začnemo pri vprašali, kačinja, za ja. uh, kar zadeva samega stila in načina vodenja, ne? Zdej, tukaj prevzeto mentalitete se opisiva. No, zdaj, tukaj, se mogoče razhajamo v ceni. Ne? Zdaj, vi pravite, da je bil uh, še stil vodenja in sploh način vodenja recimo v času vladavine SDS ne, nekak preveč drugačen od tistega, kar je bilo prej. se je postavil drugačno tezo, taj je bil prej drugačen. Oziroma, da je, bom rekel, v strukturnem smislu sistem deloval na nekaj čin zelo podobno, kot je deloval prej. Obstajajo sredo neke, neke razlike, bom rekel, v, v čisto na karakterni ravni, ampak ti razlike se v savi politiki, ki drastično, niso, niso odražale. Ne? Torej, po eni strani uh, uh, je, uh, Janša znamo, ktere stvari zaostrit, po drugi strani uh, je pogosto šel tudi v kompromise, včasnost odmorda v pretirade kompromise, ko je, ko je šlo za izvajanje kakšne, take drugačne reforme. Uh, končno je na nekaj način uh, uh, uh, šel v uh, partnersko za razvoj, a ne? Kar, kar, je, kar je nek pojav, ki v bistvu v druških vladah nima perspektive, ne? nima primerjave. Trnovšek ni nikoli na ta način vključil opozicije, ne? kot jo je vsaj poskušal vključiti Janša, potem se je stvar zalomla. Ne? Ampak uh, marsikej je to partnerstvo skupaj naredila, tako da uh, tukaj je bil prisoten uh, vse do neke mire tudi dialoški stil vodenja. Uh, je pa res seveda, ne, da je nekako od, odprej ne, in, tu, in tu je pa ta problem kontinuitete ne, o, o, ostal recimo nek nek stil vodenja ne, ki seveda eh, posega v različne družbene podsisteme v večji miri, kot bi bilo eh, to primerno in potrebno to je počela pred SDS-om, vsekakor LDS eh, in to In, in v tem je nek način bilo preloma, veliko manj, kot bi ga moralo biti. Kaj, v tem smislu je moja teza obratna, da je nek način Janša bilo to, da je bil preveč podoben uh, tistim, ki so bili pred njim v svojem slogu vladanja, predvsem nekaj čin v tej relativno široko-trmogočni široko politiki. Uh, in tukaj, pa bo, seveda, je tak strašansko zanimiv izjiv za, za novo oblast. Ne? In to bom rekel, to bom opazoval za največjim zanimanjem. Uh, Pafer je napovedal, ne? dejansko, je to je, to je rekel, edina, edina res relevantna stvar, ki je povedal v bosnici, ampak ta pa je res bistvena, ne? dejansko samo omejitev politike. Ne? In, in, in, in celo potem, ko je na volitvek zmagil, še vedno govori enako. Če namo zdaj več ne potreba, ker zdaj pač se ga več ne presloja takim, zdaj ni volitvenost dan. Tudi, če, če se tem misli resno, ne, če recimo pridemo v neko družbo, ne, kjer se ne bo treba veliko sekirati zdaj z vprašanjem, kdo je na oblasti, ne, uh, potem, potem bo to vsekako izjemno velik presedanj za naprej potem bo katera koli oblast ne, težko uh, šla nazaj od standardov, ki bi se lahko zdaj vzpostavili. Vendar pa seveda drugo vprašanje je, ali bo pakorijo to dejansko uspelo? To, to pa je seveda zelo bistveno vprašanje, kajti po drugi strani, kolikor je po eni strani napovedal o samo, samo omejevanje, ne? neko previdnost, ne? dialog in tako naprej, ne? po drugi strani, jaz nisem videl, da bi kakšna oblast, ti, tako koč, oziroma kakšna politična ekipa recimo, ne? že en dan potem, ko je zmagala na volitvah, ne? že je razlagala koga vseporozumene, kar so počeli nekateri tudi ljudje iz pakoreve stranke, ne samo ljudje iz RSA in lds To ne, je pomelo nenavadno, kar ni bilo nekako v, v duhu tega, kar, kar Pahov sicer govori. Ne, in kar ta hit, tukaj se ne skaži drugače, vrjam, da misli resno. Skratka, ne, tisto, kar je za mene zelo bistveno vprašanje in kar bo po mojem glavna stvar, po kjeri bom presojal to novo oblast, ne, bo ravno to, ali bo ta vizija ne, neke samoumojitve politike dejansko uspela. Ne, tukaj se pravim, ta hit nijem razloga, da Pahov ne bi verjel. Hkrati pa, kot rečeno, me skrbi, a ne, da vsi, ki so njegovi zavezniki ta HIP ne mislijo tako kot on, glede tega. Ja Jaz se vsekako ustrinjam s tem, da ni problem v tem, da imate v slogu v bistvene, drugačne pristope in koncepte, ampak tem, da, da sta ta te grupaciji tako lepoč identični. To se mi zdi pa, da ne bi zdaj konceptualno poskušal razlagati, ker je to v končni fazi dolgočastnega ko na zgodbe, zgodbe zmeraj popis trijo stvari. Uh, jaz sem mu enkrat zelo trdo polemiko z prejšnjim predsednikom vlade Antonom Ropom in sicer po nekem članku uh, ga je zaneslo in me je obtožil kot novinarja, kot komentatorja, obtožil, da, da sem osebno od prodaje merkatelja dobil provizijo. In to je zapravo, da sem je bil a, koristi od tega posla, ki ga je a, upravil Janša z, z šrotom, ne, oziroma skratka. Ne smem <gledanjim> tako direktno govrati. <gledanjim tko je> Močkovinska družba upravlja z Jovanom Laško <gledanjim tko je> in, in fondom. Skratka, direktna obtožba, popolnoma direktna obtožba predsednika vlade. Antona Ropa, v izdihljajih. In jaz sem takrat naredil en zelo enostaven novinarski postopek. Javno sem napisal, da naj to dokaže, naj predloži papirje in bomo objavljali. Potem sem mu pošiljal deset tednov, vsak teden eno pismo, priporočeno s povratnico. Za zahtevo, dokaži, kar si rekel. In on na to ni odgovoril. Na deset pisem priporočenih z povratnicov ni odgovoril. Na kar sem slovesno v svojem vodniku napisal, rob ni govoril resnice, rob je lagal, torej je lažnivec. Direktno. Zdaj pa prosim, da me toži. In me ni tožil. Čez toliko in toliko mesecev se je zgodilo, da je predsednik vlade, s um, katerim me je sodelovanje obtožil prejšnji predsednik vlade ne, na poslu z Merkatorjem, obtožil javno preko televizije dvakrat, da sem osebno napisal, da um, podpiram uh, Boruta Pahorja za uh, novega mandatarja, oziroma za uh, njegovo politiko, njega osebno kratka za to, da ne izmagam in tako naprej pol leta nazaj, bližno je to bilo nekaj več, skratka, ne več, eno leto nazaj je to bilo, da sem jaz direktno napisal, da podpiram in, uh, Boru Tapahor in jaz z tem dokazal, da je delo glasilo SD. In kaj mi je preostal drugega, kot da naredim popolnoma enak postopek, kot sem ga že enkrat naredil? Ne? Napisal sem pismo, ga je javno razglasil v svoji kolumni in napisal pismo predsedniku vlade, Zelo enostavno, naj to dokaže. Pokaže naj stavek, s katerim sem jaz to napisal, pokaže naj eh, komentar, v katerem sem to napisal in pove naj datum, kdaj je bilo to izrečeno. In se je spet dogajalo deset tednov. Prvo teden pismo priporočeno s povratnico, krat deset, deseti teden pismo priporočeno s povratnico. In temu je sledil samo lahko epilog enake narave, gospod predsednik Lažev. Uh, med tem je pa gospod Hajdinat poslovno tako zajetno gradivo ugotovitev, kako je slovenski medijski prostor neuravnotežen, pod kater je bil tudi spoštovani kolega podpisan, uh, in rekel, tole si priberite, pa boste videli, kako podpirate. Ne? Nisem dobil odgovora na zelo jasno vprašanje, na jasno obtožbo. Sem bil, prav rečeno je bilo, da direktno podpiraš, si zapisal in tako naprej, nisem dobil odgovora. Ne? Torej, problem slovenske politike v odnosu do medijev je v tem, da, da, med, da, spravo, da medije skušajo instrumentalizirati in da hkrati laže. To nesramno, grdo, paternalistično in v ozadju novinarje predpostavljajo izključno kot um, najeto delovno silo, tendirajo k temu, da bi jih naredili zadnjinarje in bi jih umaknili iz polja subjektov. Te zmisle, se seveda, so zelo strinjene, da novinarji morajo ostati subjekti in morajo delati tem. Ampak obraten proces v Sloveniji je potekal, in jaz posebno tudi absolutno, da ne bo novinarjev, ki me razumem, ne verjamem, da bo zdaj kaj gore. Verjamem pa v to, da se kritična masa novinarjev, ki verjamejo, da je treba delati drugače, povečuje. In da te stvari niso reči tako eno umne in da so take obtožbe. da so vsi novinjadi v enem paketu nekomu pripadajo, da so nekomu hlapci, jaz mislim, da so to v bistvu teze, ki prvič ne zdrži drugič pa ne Instrumentalizacija se je dogajala za časa LDS, je ne mogoče zanikat, da se je dogajala za časa SDS in je ne mogoče zanimati, da se dogaja danes pod vplivom kapitala in da se bo dogajala in se že dogaja pod vplivom novih političnih elit. To so fakti za mene in jih je tudi možno dokazati. Ne. Te stvari grejo zelo delač, ne bi eh, pač tukaj želel eh, podrobnosti razlagati jih tudi občutno na rastni koži, zato se pač treba govoriti. In tudi ne, morem, ne bi mogo reči, da so vsi politiki enaki, pa enako ne srami, pa enako ne umljajo, pa da je vse kapital enako ne umljajo. To je zelo težko reči. Dajsto pa je, da se tukira te štandarde znižbati. In um, mislim, da je zelo, zelo vredno truda, Da, da se regenerira neka teza, ki je bila recimo v 80 zelo utopna in sicer, da obstaja interes javnosti, ki je dokaj svetla star, ki jo treba spoštovati. In jaz mislim, da žurnalizem da toliko imejo spoštovanje pri ljudi, koliko bodo ljudje prepoznavali svoj lastni interes v njih, prav, da delajo, da, da delajo v, v, v najboljšem interesu ljudi, zato da se potem lahko odločuje da varuje tudi njihove vem, ustavne človekov in podobne pravice in tako, naprej. Ne? Uh, in uh, recimo jaz osebno uh, nisem, nisem mogel pritrditi tej tezi um, o Berglundu, finskem novinarju kot zarotniku opozicije iz Slovenije. Preprosto mislim, da je opozicija preneumna za to bila in še ne. Drugo, ker je mislim, da ima Finska neko tako proti korupcijo, protikorupniske obravnave, da si ona sama niti v novinarskih, niti v vladnih tronkih tega ne bi upal, Ali pa mogel prvošati Slovenije pa premehati, da bi svoj mednarodni obled. Vzirih, če cija, zate, ne vem, je to, to, to je neka dimenzija, ki bi jo lahko še upošteval, Zanesljivo pa to ni, ne vem, Borut pakor, albantom, rop, ki bi to z delati. Sicer bojo pa prihodnih mesti verjetno pokazali, kaj je na tem. Predstavljati zgodbe ki več veš, kaj veš. To bi mi zaniml, <laughs> mislim, da, da bom v nekaj spet, ali, Finsko. Kar se tiče Berglunga, on je zagotovo, pač, enako kot ti delim tvoje mnenje, instrumentaliziran iz Slovenije, mislim, to je, lahko piše fantastično manja tisti, ki to podijem, je pa zagotovo človek, da se pravi Berglund, zastavil vso svojo kredibilnost za to svojo zgodbo, In za to zgodbo bo ta njegova kredibilnost, pač, obstala ali pa pogorela do konca. Ne? In uh, uh, sem pripričan, kar sem ga osebno srečal, v Helsinki, uh, da se tudi tega zaveda. Kar se tiče pa svojega vladanja, to, kar je bilo v bistvu neki uh, Mislim, da leta to leta 2006. Jaz preberem v Bomaglu, ti pišeš, uh, Janšo bo. Mislim, da je godt nekako takole pokopaval, ne vem, da bo usodno za zmor. Nekak takšnega, nekaj autoritarni slok vlada, ne. Zgledam, da je autoritarni slog vlada. Zgolj nam ne more da bere Mak, ne. da berem Bačiš. Uh, skratka, uh, uh, takrat sem jaz tukaj začel o tebi razmišljati malo bolj, mal, mal, mal bolj na široko, kakakoli v, v tem tvojem pisarju, da to Vse več. Ja, in, uh, No, ampak... Uh, zdaj, seveda, uh, pahor ima drugačen vla, slog vladanjem, kot ga ima Janša, ampak jaz mislim, da ga imajo vsi ostali predsedniki strank drugačen slog vladanjem, kot ga ima Janša. Če pogledamo uh, SDS kot parlamentarno stranko in vse ostale parlamentarne stranke, uh, vidimo, da... Imajo, v, ali pa so imeli vse stranke, ki so bile v parlamentu v zadnjih, recimo, desetih letih, vse, prav vse stranke, močno notranje trenja. LDS, LDS-ovci so se itak so med sabo obrekovali, in, uh, skratka, še v prejšnjem mandatu. Ne. SD, seveda, govorim s tem, z tem, tretjem članu stranke, opahodno ne znajo nič dobrega povedati. Uh, SNS je razpadla dvakrat. Ne. Uh, Ljudska stranka, non stop neke tenzije, Nova Slovenija, volk iz eh, dolenskih toplic v opoziciji z Ebojukom. Skratka, neka notranja dinamika, ne, se vidi tudi na zunaj, eh, neka različnost in tako dalje. Ena, edina stranka na tem političnem prizorišču eh, pa se kaže kot monolit, brez razpok. Še tiste razpoke, ki so glede, recimo, Ivo Hvalica, močijo. Ko ga pokličeš, moče govoriti, pravi vse veste. Ne, ne vem. Skratka, eh, ni samo pahor različni od Janše, ampak, je, eh, ampak so vsi ostali. Bog ne daj, eh, še Elinčič še malo očitno ne more, ne more tako, tako, tako temelitev obladovati svoje eh, stranke. Eh, zdaj, kaj je boljše, kaj je slabše, ne vem. Ne? Stranka, ki deluje v, v demokratičnem okolju, v demokradični tehnih sodeluje, nekako je razumljivo, da naj bi delovala enotno, ne, če hoče, pač, skratka, da ima, da ima fokusirano moč, fokusirano energijo, ne? ne, pa da ima notranje trenja, skratka, ni, ni, ni, ne more biti toliko uspešna ne? Strana, strana, ki je notranje, recimo, razdeljena, ampak po drugi strani, go pa naj ima notranja, pluralnost, če ne, stranka, ki deluje v pluralnem okolju, ne, skratka, Kdo naj, bi delil, kdo naj bi gojil pluralnost? Ne? Tudi notranji, pač v tistih okvirih, koliko je znotraj ene stranke možno. Ne? Kar hočem reči je to, da na zunaj, ne, ko se pogovarjaš z, z, z recimo prejšnjo mandatost poslanci SDS-a, na zunaj ni, ni bilo videti, da, so, da, so, da je tu gre za tako pluralnost. Ne, še, še tisti poslanec, ki mi je... Uh, vendar le nekaj je hotel povedati mi, namesto, da je govoril v svoji pisarni mi je risal po steni, ker imajo steno v šest. Uh, skratka, zanimiva, zanimiva, uh, zanimivo, je zanimivo je upazovati to, uh, to, to, um, to, um, rekel, skratka, to življenje strank. Ne? Uh, zdaj, ali bo, uh, In, in ima občutek, da Janša je na, enak, na podoben način vodil svoj kabinet, je vodil tudi vlado, kolikor mu je to pač omogočalo, da mu njih spravi do tiste skrajne meje, po mojem je vendarle to, um, to svoja autoritativnost obdržav do tiste meje, dokler ne bi vlada razparla, ampak je. Ne? Pahor, na drugi strani, um, bi rekel za Šankove, dosti manj deca, ne? Um, ampak um, Zdaj, kaj, kaj, lahko, kaj, lahko, kaj, lahko, kaj lahko tak, tak način eh, vodenja pripelja, ne vem, eh, eh, zagotovo pa eh, nima, nima lastnosti, ki jih ima, oziroma nima, ni glede, da ima lastnosti vodenja, ali eh, pa način vodenja, kot ga ima Janša, ali pa kot ga imel predrnoši, ali pa Bog ne daj, to narop, ne, ki je bil dost koleri, koleričen vodnik. In mu eh, je zadeva itak razpala v rokah. Zna biti, da če ne bi imeli recimo neke, imamo um, um, močno opozicijo, ta, se pa ta vlada se bo, um, zaradi tega, ki se bo morala soočati z močno in po aktivno opozicijo, um, se bo morala hitro odzivati na, na dogodke. Tu, tu bo torej prisoten Gregor Golobič, ki ima svoje izkušnje iz tistih, svojih zakulisnih časov v lds u um, Tu se bo verjetno trčil za pahorjem um, in po bo kdaj pa kdaj bil pravil slešnic vlade. se mi zdi, da bo, um, da bo zelo zanimivo, ali pa zelo potrebno enz, uh, pač tale fenomeno zvati pri, pri, pri pač gospodu Pakorjev. Um, vladavino, Janeza Jaš, še 4-letno vladavino, sta zaznamovali dve tako zelo ključni značilnosti. Prvo je eno veliko sodelovanje z kapitalom, uh, ki naj bi imelo seveda privatizacijsko politične konsekvence. Neulastinjen kapital nekako kot pod, pod svoje omrežje in s temi ljudmi, ki bi mu to zagotavali potem narediti politično agendo. Svojo kapitalsko ljudje. Svojo kapitalsko ljudje ja. in s tem narediti svojo politično moč. Drugi del zgodbe je bil pa v bistvu spopad s temi istimi ljudmi, Ki, s katerimi so se razšli. Ne? Nekaj tipičnih zgodb, katerih ne bi tukaj zrazumilih dolgo preveč govoril. Ampak da je vreč Ampak recimo zdaj, če vzamete recimo tisto točko, tisto točko, na kateri je žurnalizem pri nas najbolj trpel. Gvorim zdaj za, za našo piše oziroma za tem, ki sem jaz uh, sodeloval. No? Časopis delal. Časopis delal, ne? <tis> ne. Ne, ne, govorim kot urednik, kot tam, e, ja, ja. kot Takrat se prav, breaking point je bil v, v, v spopadu, ko je, ko je Janša in takrat je tudi onečedil, pač moje ime, ki sem prej govoril, ne, je razglasil naenkrat, da je delo postalo instrument Boruta Pakorja. prejšnji dan sta bila z lastnikom, rečeva, rečemo skoraj, da krv na naveza, dan sta bila smrti s lahko predstavljate, kako frustrivena novinarska situacija je to za, neko, za nek profesionalizem v hiši. Ne. To se je enostavno zgodilo. Ne. In v nekem trenutku je začel demonizirati tako lastnika časopisa kot, kot nekega politika, ki je danes premijerski kandidat oziroma mandatar Borota Pakorja, jih postavljati v veliko tesno skupno zvezo in hkrati um, začel tudi eno izredno intenzivno, prv, kar je izumil pač to tajkunsko terminologijo in ikonografijo, na drugi strani odprl vojno proti. Tem, proti tekunov, antitekunsko vojno. Ne? In seveda v istem paketu je šlo tudi za vojno proti ki je, mi grede povedano, tudi bila čist koristna in potrebna, zato v tem monopolist dejansko šli predelnič, ampak hkrati metodologija sama pa je lahko tudi uprašljiva. Ne? In kaj, se zdaj, kaj se zdaj zgodi pahorju, ko postane premije? V tem trenutku pahor na eni strani sprejema naklonjenost ranjenih ljudi, tj. ljudi, tako imenovanih tajkunov kapitalskih centrov, ki so v spopadu za Janšo in mu izražajo veliko naklonjenost. Na drugi strani pa Janša do nekaj mere uživa uh, odobravanje ljudstva pravih ljudi si se roto, pravih tem si se roto, vse slovenci smo, ja, konzervativni mi ne maramo, da ljudje odslepujejo, ljudje, ki so bili ne vem, nekaj let pred tem občinski funkcionari, zdaj postajajo milijarderi in to govorimo o evrih. Skratka, to so ljudje, ki, v letih, ki so v desetih letih pridobili tako premoženje, ki ga je ne mogoče pridobiti v očeh ljudstvah, krati smo mu pa še falšni. Zakaj bi to malo, jaz pa ne. ne? Mislim, in ljudje to prijaši. pri uh, prejšnjem premijeju zanesljivo do neke mere odobravajo. Ne? Na, in na drugi strani imamo populistični moment voluta pahorja, za katerega je znano, da žele biti ljudem všečen, veliko gradi na svojem imidžu konfliktnosti, povezovalnosti in prijaznosti. In kot tak nekonflikten, povezovalen, prijazen, ki ugaja svojim volilcem, bo, bo moral slediti glasu ljudstva, ki v bistvu hoče socialno izravnavo. Slovenija ne more se izdiferencirati več kot, kot tolk. Ne? Slovenija ne more biti naenkrat na visoko zvodne kapitalistična država, ki bo na eni strani imela tri do štiri drug, bogataše, tri do štiri elitne aristokratske družine, srednji sloj izgineva, na drugi strani se pa tudi kopiče revščina. To se pravi, se um, dogaja nekaj, kar se v ni normalni meščanski družbi naj ne bi dogajalo. In če bo on skušal uh, v bistvu um, ugajati temu impulzu, bo na nek način moral se približevati Janševi kritiki in na drugi strani bo seveda izgubilo podporo ljudi, ki so pa zelo pomembni za njegov projekt. In bolj ko se bo on Janši približeval, bolj ga bo Janša seveda hvalil, ko se mu bo za dost približal, da bo tako kot Saturn Luno pozavljal in zato, absolutno garantiram, ga ne bo nagradil s tem, zdaj pa nam prestopi, pa bova skupaj delala, ampak ga bo uspeti, zadominiral nad njim, ker on pač to tako je, on za In če, pa te, če se bo pa tega ustrašil, se bo poskušal pa približevati tistim, ki ga bi omogočil za to, da bo neutraliziral Janša, se bo pa ljudstvo zameril v tem segmentu. Ne? In to bo ena izredno triki situacija, ki se jo zdaj lepre splača zadati za nalogo in jo opazovati za razdalje s kritičnim očesom in videti, kaj bo iz tega nastavil. Štiri uglede ta kugla je tako lekoč V vzadju, ne? te agonije politične, ker to bo politična agonija, bomo pa imeli ljudi, ki bodo poskušali iz tega, tega pač nek svoj benefit. Bodo poskušali uh, razvijati svoje koncepte in napadati uh, svoje možnosti za naslednjo vlado. Ne? In, in zares je zanesljivo uh, stranka, ki bo uh, na naslednjih volitvah poskušala izdržati saj toliko, kot je danes SD izdržila. To bo izredno zanimiv mandat. To, znam, to se bo dogajalo, ne? Seveda, zadevo bo v, bo v veliki meri, če bo šlo v takem tempu naprej. Zna, pač vlajšati sam Janša, oziroma sama SD, če se bo pač obnašala primitivno, tako kot zdaj v Kraljici. Ko se po blogih pojavljajo najbolj primitivne teze o vem, povratku Jovanke in Tita in vem, česa vsega. Mislim, to potem v ljudi zgodi neki odpor, ki. Um, je neproduktivno je to neproduktivno početje, ampak če bi se pa on začel pomikati, kako kot se je leta 2003 proti 2004 spet v liberalnih besednjak, da bi spet začel govoriti o odprtosti družbe, o inkluzivnosti, o tem, kako je treba angažirati intelektualne potencijale, kako je treba izgredovati nazaj srednji sloj, kako je treba ljudem dajati, kar jim pripada, kako je treba odpirati debato, kako je treba pluralizirati medije, Ta trntek mu no, nihče ne bi varjel, seveda, ampak čez eno leto do dveh, recimo, ko bi se ta vlada zapletla, bi, bi mogoče že kakšna riba na trnk padla. Ne? In, uh, če bi to šlo to v tako smer, ne? potem bi se vzpostavilo spet neko razmerje, uh, ki, bo, ki bi bilo izredno, izredno, um, izredno zanimljivo, uh, ob vsej um, pač tej gospodarski krizi, ki zdaj je na delu, ampak mislim, da ima pahor ta trenutek mnogo več problemov, kot si jih je pripravljen priznati in mislim, da, da mu bo izredno težko. Jaz mu pa osebno verjamem, ne? Zdaj, da, da se razumemo, jaz ga ne vidim kot karizmatičnega politika, vidim ga kot tržno nišo, ne? ki je pač uh, deluje kot oblična rane ne? po nekem autoritarnem stilu vladanja. Tukaj razumem, mislim, da ni nek karizmatičen voditelj, ki bi lahko, um, ne vem, tako kot razglasil, neko tretje pot in ekonomsko in tako naprej Slovenija potegnil ven iz Mačvirja. Uh, dejansko mu pa verjamem, da želi biti tolikan, ne konflikten, da ne želi ljudje in krivice dela, to mu pa verjamem. Ne verjamem njegovemu zavedi, da ne bo promotljena, ker tudi vidim, da te diskvalifikacijski stroj deluje, ne. če si kot simptom berate samo požarja v prstne vpise tukoli pušče na vsakem koraku, ne, kako uh, je na eni strani um, uh, vidite, da Janšo je prstnil, ti se na drugi strani se povidijo, že prstni ti si je eh, pahtnil zaledjo v tem njega dvorma. Zdaj, tudi, tudi bodo počeli svoje nizke stvari, niso samo, niso samo um, Novi tednik in Express tisti, ki so straniščna kategorija. Ne? Tudi so tudi razni spletni portali, so razne avtorice in so razni tudi uh, stran, kar ste tako naprej, to je en velik problem tem njega dvorma. Ampak jaz osebno pahtnil verjamem, da on tega noče, jaz mu verjamem, ne verjamem pa, da jaz sposobno slovenjo potegam izmočujanje. Torej, s tem da je tam še ena, ne? Okay. <laughs> okay. Recepam, vas kot analitike, če jesmo govorimo o boljitvah, ampak recimo, da kako komentirate potek, in, recimo, ali rezultate študenske boljitev? <laughs> <laughs> če spremljate, se če Ne, da je vsa se zmago, ne je v da se ne pritožujo. Proceduralne težave, ravno v tej sferi. To je zato neprijetna zadeva. To je v bistvu najslabško slabo zgodine, ker potem meče nekaj vedno luč dvoma na tisto oblast, ki je bila izvoljena. Tako da to je izjemno neprijetna stvar. Res teč komentiram detajle, ker pač poznam samo bežno iz medijev koz studentski to studentsko organizacijo studentsko politiko mislim da so težave stal stal problem ne? Ja, ja. ja. ja, ja. Ker je, ja. <laughs> je pač tako povezano, ne? Z problem, ne? Se jaz v zomem personalizacije politike, jaz se zdaj zdaj razumeval, a, to, da vedno bolj se enači stranka z imenom prvaka, torej Janiša SDS, AKR, SD, in drugo vprašanje oziroma tudi iz personalizacije, da mediji vedno bolj udirajo, udirate v intimo posameznita, ne? intimo prvaka v stran. Vprašanje to, ali to govilni štabi za kandidati, ko vzpodbujajo sami, Pa, mediji služijo. so mediji tako agresivni z držim, z obralnostjo, za, za, za gledanostjo, kaj gledalcev to zanima? Kdo tukaj pomeni odgovarjati? Če sem uspešen, nekaj dodatnega, ne moramo minuti. To, ko si govoril, da mediji pač delate, da je Jaz mislim, da je to ne samo da je delati, ampak da je morte delati. To je vaša odgovornost in samo na ta način boste lahko ustali oziroma ohranili zopet tisti, kdo če mate, to pa je še vedno veliko. Samo ne politično agendo, treba delati civilno družbeno agendo. Lepa no ja. res odvisno ne samo z medijo, pa samo pa tudi za novinarja, za to dela, da pokaže. Samo da. Ésno, tu tu je tu je najprej vezano primerno straneh, verjetno in pri politikih in pri, in pri medijih, ne. Se kaže prihajajoči personifikacije, ne? Jasno z z, z same, samega medija, njegovega komercialnega interesa na nek način je bolj atraktivno predstavljati osebnost. To je bolj, bolj pikantno, bolj zabavno, bolj znemirljivo. Po drugi strani pa se je še nekaj. Ne, Sami politiki, stranke, ne, v kore za kampanje pričujejo predvsem tiste, ki so še neopedaljeni. Neopedaljeni so pa v pravilo tisti, ki jo v politiki dejansko najmanj vedo. ki so neopedaljeni do konca, oni ne grejo brati programov. Oni ne grejo analizirati vsebine. Ne. In seveda do njih je pa najlažje priti, ravno s tem personalnim pristopom. V smislu nekaj še pokazati, ne, osebno privlačnost ne, na, na nekaj pač, površinski ravno. Torej, tu glede za prilagoditev politike, recimo, ne, to, je, to, je, to, je, to je to, kar je že Jirgen Habermas dolgo nazaj v bistvu kritizira v svoji strukturi srednjih javnosti, ne, ko se na koncu, mi rekel, prilagaja tistim, ki imajo ves njako 500 besed. Ne. To, to je, je, pač, je realen problem. Ja, no, uh, Gledan ozbranost je danes zbog, In menš, zaradi tega mi je razumljivo, da recimo Pop TV snema Karla Rjauce, kako je igrat tenis, pa teče na Jošta, ali pa, kaj so takšni glede, jaz podkrito povedam, da ne gledam takšno ker, ker so mi ambotni. Ampak to očitno, ne, določen segment ljudi zanima in to števijo dovolj veliko, da se ga splača dela. Jaz sam na to, na tega, bom rekel, na tega, tega boga branosti, gledanosti ne prisegam. Jaz tukaj nisem, nisem pripravljen iti preko neke meje, ki se meni zdi sprejedeni. In, in, če se mi zdaj še to recimo, nekak razumljivo pri pop TV, pri komercialnih televizijah, se mi je zelo bogopolnoma nerazumljivo, zato tudi zaslišano na nacionalni televiziji. Ne. Oni so v nekih soočenih celo bolj zadevo bolj bolj populistično pripravili, kot na popol, so mali, mali družinskega vzdušja, mali tega progovarjanja, tako naprej. Ne? Mislim pa, da, da, da, da, da, da za to ni nobene prave potrebe, zaradi tega, ker, kot rečeno, o, o, o vsebini, pa s tem ne zveš. Dobro, če, če, če veš na malih kandidat, tri otroke, pa drugo ženo, ne? Je lahko to interesantno, ampak za samo vsebino njegove, njegovega ali kompetenco vodenja ne, ali prevzemanja funkcij, pa to dejansko, po mojem ne, ni pomembno. Um, Še eno zadnje vprašanje, no, mislim, mislim imenim, zanima, kako bi razumeli, da ta premenjen Če tako rečem, pa, orja, če gledamo pol leta nazaj, je bi bil relativno odločen, povedal je, da bomo dratar postavil glavno ekipo, potem v zadnjem mestu, vz. obradnem delu kompanji, kako mi je izvedel še več, s toh ni bolo nekaj želi, ko se je tudi bolj, že bolj odločen na ti stop, ki vz. kako se bomo vide, kako je slovo dajo v konviziku, zdihno glas in kako naprejte, To je bi bilo zelo preveč, zelo zanimivo. Zdaj samo še um, spod, um, Marko je rekel, da te kliče v bližini oziroma ne kako tičeš, da tičeš, da da se spremeni v oblasti. Ja, tako bom rekel, da je V, vendar se, se je v medijih nekako, če če se zdaj zadnjim delom, vzpostavil neki standard kritičnosti do oblasti. Ja ne? Jaz mislim, da nekako uh, tak odnos, recimo, ne, kot so ga imeli mediji do Janša vlade, ki je bil v večkrat konflikten ne, na obeh straneh, uh, se, se mi zdi, nekaj je dober. Ne? Jaz upam, da se bo ta odnos nekako nadaljeval. Ne? Jaz me, me ljubši, recimo. Ne, med ločno konfrontacijo med oblastjo in mediji, tudi občasen konflikt, ne? tudi občasno zamirano na eni ali drugi strani, ne? kot pa recimo nek preveč prijazen, preveč prijateljski odnos med enimi in drugimi. Ne? Tako da jaz upam na nekaj čini, da bo, da, bo, da, bo, da bo neka napetost ne? na Nek način ostala. To, to, je, to, je, to je tukaj moj upanj. Zdaj se bo raznično. Če, če, če bo to resnično, potem sem jaz optimist ne? v tem smislu. mislim, da je treba, uh pa ko je gledat kot običajnega človeka, ki izjutro je, zajter gre, na, gre pod tuš in tako dalje. Jaz mislim, da je on tam pred volitvami ko je videl, da, da se mu vtegne zgoditi ta nesreča, da bi izmagal, po mojem moje se je zrušil pod, kježe pisto, burden of command, e, po moje sensu. Ja, ne, ali, ali, ali on, pa strašno obratna. On, on, on ko kar z njim se pogovarjaš, pa skor so to zgodovinov, ko kar sem jaz v tem poplicu, uh, on na to pomoi mojem se kako je bil pripravljen. No ali ali pa stvar obratna, ali upa je že zelo pripravljen recimo, ne? Treve energetične ankete, ne? so SD-ju uh, pred recimo enim letom dejalet prednost po 85% pred sds om ne? Odam nekako čim pričakoval z malo kot samo melno. Potem pa ko so se ankete kazati slabše, ne? No, ankete je ankete zjem zelo resno. To to, to On je znova zelo, zelo nekakčim um, obskrno anketa kaže, Veliko Velik boj kot se manjša, ne? Ne? Uh, in uh, ko so nakjete kazali slovo, in jaz, ko so kazali, da bodo je delatno slovo, jaz se boli tudi na nekaj čini nastopi in pristopi na nekaj čini predvsem menj samozavesti. Isti hipko je, da bodo je izmagal, se je samozavestičila vračati. Tako da jaz ne bi se ustrašil oblasti, da bi se ustrašil, da bi morda ostal brez oblasti, ki jo je že pričakoval kot samovev. Jaz se tu pa mislim, da, da sem v tem smislu se dosti dobro pozanimal. No? Ne bi gledali tega mnenja, jaz mislim, da je to okay. enostavno bila... Sprač, pa, gledam anketem, no? pač to, to ja. tvoje je ja. to, ne, ne vidim ga pa blizit, tako uh, vsem so, vsi, pa, vsi pa molijo anketem, oni no? ni po mojem noben tukaj manj uh, zavzeti uh, zavzet, uh, No, no, že že, ampak eni so uh, dovzet, pa, uh, Kaj pa, smo rekli, uh, pri mediji... Uh, uh, svoboda ni neka kar bi bilo podarjeno, svoboda neka nekaj, kar ti je bilo. Kar si pridobiš, kar si pridobiš. Za, za mene je ta volilni dan pretekl, zato so to se pravi, in leta 2004, in leta za leto letos, te volitve, absolutno. Ne, v, v, v medijih imaš določeno število ljudi, ki, ki se bojijo simpatije, ali pa celo so pripričani, da bodo ne, prišli. Ne, ne vem kakšni zlati čas z eno ali drugo politiko. Leta 2004 so bit, je bilo to ena skupina novinarjev, leta 2008 je to druga skupina novinarjev, ki je dobesedno tako skakala po redakciji. Ne. Uh, moj urednik uh, Mira Lesek je uh, naslednji dan na uredniškem kolegiju um, rekel, da ne bo pomote. Ne da ne bo kdo zdaj mislil, ne? Čeprav bom rekel, ni bilo to, bom rekel vse splošno, uh, vse splošno uh, prepričanje, ampak videlo se v nekaterim posam da, da so uh, malo, malo... Da so zmagani. Ja, da so zmagani, ne? Ja, ne? Rekel, da ne bo pomote. Za nas se nič ne spremeni, vlada je vlada, ne? In uh, mene je to, bom rekel, men to daje, tudi vljiva tisto neizmerno pomirenost. Ne? Jaz hočem delati naprej tako, kot sem delal do zdaj. E, no, če bo vlada delala, ta vlada, več ali manj neumnosti, ne vem. Ne? Prejšnja vlada, bom rekel, slovi za pisanje ni zmanjkala. E, je bilo precej stvari takšnih od Ambrusa naprej, kot tize e, reševalnih helikopterov, mislim, you Jaz uh, zato ne računam na to, da bi politika kdaj podarila medijam svobodo. Medij, no, predvsem pa novinari, posame zniki, morajo biti osebnosti, ne pa riti. Če, če so novinari takšni, da so pripravljeni uh, uh, torej, uh, se prikloniti pač enemu drugemu, tretjemu, enkrat enemu drugeč drugemu ali pa eni samo enemu, potem so štiri leta v opoziciji, Takšni novinarji ne bodo pomagali temu, temu poklicu, da, da, bi, da, bi, da bi se uspel na eno ravno, ki se jo jaz vsemo ne želim. Ne? Reznici na ne ljuboj tega preveč. Ja. To je kar eno tako žalostno dejstvo. Moj no, kolega jaz mora reče obraničo, moja pričakovanja. Rad mi to rekel, da se mi zdi, jaz, jaz kar mislim, da bo zelo težko. Da bo Tisto, kar, bo pa, kar, kar se je pa zdaj zaredilo kot gar <nt> <vaiseli debišediany experimenti> je, je veliko ta <private> <inter dispatch> <Ne zemljati murICK> To je pa a, tip kvirulatnega okay. novinarstva, izredno, izredno niskega profila. Ne? In to bo pa izredno težko izgnačilo posebej zato, ker se je zdaj vzpostavljeni neka navada, neki tržniki, novinari, tržniki, ki prodajajo to, da ne objavljajo, ne da objavljajo. Ne? In sicer pravilo v stilu diskvalifikacije. Zdaj, diskvalifikacija se je razmahana in že je bila, ja se spominjem tega v, v, v tistih prejšnjih mandatih, kod jazem časom je že, je bila kultura diskvalifikacije kar dosti dobro razvita. sem zdaj, da je se pa to ušlo izvajati. To je pa, povkar se zdaj dogaja, zgodi in vsi indici kažejo, da z v bistvu, koordinacijo in podporo političnega vrha, To pa je, mislim, da nekaj, kar ne glede na ideološke profile, ne glede na ideološke preference, bi moral ljudje, civilna družba in sploh v bistvu cel postaviti. To se mora nekati. Mislim, to je absolutno nedostojno in nesprejemljivo, da uh, uh, ima neka naročena laž, ne? ko se dogaja, recimo bom rekel, tako, ne? Razumete me prav, ne da na nekem časopisu na Korona slovenskim koroškim podhajderjem, ne, da od izune predstavni, nori predstavniki novi predstavniki lastnika nosijo nepodpisane članke, pa jih usilujejo tako da uredniki o tem ne smejo nič vedet, za temo ne smejo upreti katastrofa. In potem urednik zavrne objavo tega in pade v diskreditski postopek. Ja, recimo, ne, in to podhajder Ja. Mhm. <laughs> Dobro. Tukaj in zdaj, ne? Tukaj in zdaj. V Sloveniji se to dogaja. Ne? Se se dogaja v Sloveniji. So, stvari... so se iste stvari dogajale na STI-ju? Isto, recimo, tipičen primer je se, jaz imam osebne izkušnje. Z STI imam osebne izkušnje, na to ime, ki ga lahko izgovorimo. Vem, kako je koordinacija diskvalifikacija preko vrha je potekala, ker sem bil žrtu osebno na teh diskvalifikacij slučajno, zato ker je ena nora oseba, ki je, je ušel e-mail na mojega omeni in, in so bi zravn vsi drugi e-maili, kjer je bila ta stvar diskvalifikacija koordinirana. Imam to arhivirano, to spravo to lahko dokažem recimo, ne. Zato je, To je noro, kako, in to iz zelo razloga, če ne moremo instrumentalizirati, diskvalificiramo. Prosta logika. In to zdaj, trenutno sploh ni važno, za katere osebe ali pa za katere stranke ali politične zadeve ali pač te subjekte gre, gre pa za to, da je to norijo treba ustaviti. Je to zelo brutalno zelo radikalno, take nore, kot so tisti uh, idiotski požar, to je treba enostavno ustaviti. To so norci, to so psihopati, ki jih je treba ustaviti. To je norost. Ne, ne, to ni več demokracija, ker, ko bom jaz prišel k vam pa breku vaš hčera, bom v strelu, v strel demokracija, ti ne moreš streljati ljudi. je stvar. I, ne, ne, ne, je popolnoma ista stvar. Politiki so divjat, ki jo je treba preganjati, zato ker so last javnosti. Medtem, ko so človeško dostojanstvo, dostojanstvo malega otroka, tako kot je recimo biv sodni izrek, v primeru Dore Plestenjak in tako naprej. Ne? A zato so pač mehanizmi sodnega varstva, ja, to je, to je, pa, ne, gre, to je gre za to, ja. da do vsem ja. sploh ne bi Do, do, do, do se sploh ne bi smelo zgoditi. Ja, ne se more se zgoditi, zgoditi da, da neko podjetje, ki je v bistvu podroko od vlado od vlade, plačuje spred, nek spletni portal za to, da ti ljudi, ki jim To se ne sme zgoditi, to ni demokracija. To ni svoboda. To je zloraba demokracija to je zloraba svoboda. Če se financirja z sredste, to vse ne smeje. Če se financirja z zasednike, ta stvar bolj bilo komplicirana. Čim je vlada vpletena ja. v to, ja. je ta stvar javna, vedno, Alpo, in čim je vladajoča stranka v to vpletena, ta stvar nima mm. več nobene druge zveze. Ne? Potem če so, pa, če se, se po pogovarjamo gleda, o svobodi, če smo spet mm. pri Ekspresu pa panovnem tedniku, če se pogovarjamo o po tej svobodi, jo pa seveda obstaja, jo imamo, je, je v bistvu legalna pravica, je pa še vedno vprašanje. Prvič profesionalne ravni in politične kulture in seveda tudi vsake drugačne kulture. Ne? E, se, e, zato pa je vsakdo, tudi vsak medij, izpostavljen kritiki. Medij leko kritiziraš, poveš, kaj vse te ne moti, leko greš tudi bom rekel, po samiše stvari civilno in drugače pravno preganjati, to je možno sveda, ampak medije pa nekak ne smeš prepovedati, ne smeš ga cenzurirati, ne? Te, v tebi pač poanta. To, da se pa zdi da se pa njim in tako da prej, to pa je sveda Prost. No, poanta, ja. poanta medijev, ki diskvalificirajo, o kateri govorim, je pa ravno ta, da so cenzurirali, da so drugim prepovedevali ja, ja. biti. Ja. Ne, pri primeru diskvalifikaciji takih in drugačnih drugačni stranitov, lahko ji naštevamo, kot Ja, hošte. Ne, ne, ne, točno to zdaj počnemo. Uh, točno to zdaj počnemo, ker, ker ena uh, če je ena diskvalifikacija ja. zavržna, je tudi druga diskvalifikacija zavržna, ker je vsaka diskvalifikacija zavržna in to je pojnt. Če nekdo diskvalificira nekoga, nekdo drug ni upravičen, da njega nazaj diskvalificira, ampak sta obadva za to nora, oziroma sta obadva za to neprimerno obnašata. So, to, je, ali, to so pravni mehanizmi, s se to rešili. Ne, ne gre to. Možeš pa vnaprej preprečiti. Samo tako, da To v trenutku Ne, ne, samo še to V trenutku, ko je pa vzpostavljen utemeljen sum, da se ta diskvalifikacija financira iz vladnih resursov ne? in z nekim protekcionizmom uh, uh, in mehanizmi vladnega pretakanja denarja, ne? kar se v to, ukaza, to je to je, to je to, tem nekaj To je drug problem. Uh, to se prav, če mi vzamemo neodvisnost nekega englejškega tiska, ne? ki je izredno neizprostna, ne? v teh kategorijah se pogovarjamo, recimo, ko kar levi družini preštejejo praktično vse, kar je za so neizprostni do konca, ampak tam obstaja ta kurtoazija, da, ko bo neka greška kravica se pojavila nekje druge. recimo, samega simbole ne bodo nikdar bila oni bodo pisali recimo tem, uh, sem prebral pač v Independentu, sem prebral v Timesu, se tiste zapise, so šli pisati, kako je pred 20 leti na Balkanu dobila blago, iz katergeva zdaj izdela ne nema in tako naprej ja. Ne? Ampak, da bi pa na tak način problematizirali pa rekel, Da je, da je to zdaj kot povratek Jovan Kapatita, pa ne vem Čerčila, pa ne vem čisto tega pa drugo morete projiti, ja, da se da drugo poglavje. Ja, recimo, ne. ne. Kaj, kaj, kaj, kaj torej predlagate? Predlagate, da se to prepove? Ne. Ja. No, no, ne? ne, da se to prepove, da se to prepove. Mislim, da je vprašanje, da se zdaj na eno ali dvema davčnima inšpektorjema. To, ne? Mir za eno leto. Pa ne grete pogledati telefanti, pa ni pa naredita vizali. novinarska analogu, sledi denarju, pa bomo ja. videli, da ta svoboda je ni svoboda, ampak ja. je, zdaj, je bilo zelo jasno naročilo iz ene nesvoboda. In financirano. Zdaj točki, ki bomo gledali, če dalčni inšpek Simer, zadej pa. Tukaj in zdaj pa pač sem prisiljen to debato, pa ne zaradi tega, ker bi bila prejč burna za nadaljeval, ampak ker smo bili precej ščrtni, v tem prostoru smo tudi časovno omejeni, vsega. žal? žal. Si pa želim, da še v kakšni drugi priliki bi lahko nadaljeval, mislim, da smo še kar marsikatero tematiko, bi še lahko odprl. Ampak zaenkrat pač še zmeraj velja povabilo na naše dogodke, naslednji torek za ta dokumentarni film. Bi se pa predvsem zahvalil za odeležbo, debata je bila zanimiva, pa tudi vsem ostalim za pozornost, tudi za vaše vprašanje. Hvala.